Із великого мерседеса, що підкотив, вийшов невисокий офіцер у чорному шкіряному пальті і високому есесівському кашкеті. Фельдфебель вистрончився перед ним, доповів про готовність до початку операції. Будиночок завмер, причаївся, бо мешканці його вже не спали. Неясне. За час війни надбане постійне перечуття тривоги примусило їх прокинутися, розігнало сон, хоча ніяких видимих причин для того не було. Есесівці оточили господу безшумно, навіть пряжка не дзвякнула. Галина прокинулася перша. Вона взагалі мало спала у ці довгі ночі, мучилася в тривожному безсонні, Але цього разу їй саме вдалося заснути. Та одразу ж і прокинулася. Віконниці, звичайно, були зачинені, але дірочки для того, щоб спостерігати за вулицею, Іван проробив уже давно, і саме через них Галина побачила темні тіні довкола будинку. Прикинула, чи не забула вони щось сховати, не залишила якихось слідів у будиночку. Мій здається, все прибрано. Але хіба Геста потрібні якісь докази? коли вона хоче заарештувати людину. Це ж, мабуть, провалився хтось із співробітників Матузова і навів сюди есесівців. Ох, як прикро, що нічого не вдалося зробити. І водночас Галина залишалася спокійною. Смерть не лякала її. І це здавалося навіть неприродним. Оцю мить чомусь думалося не про себе, а про Раїсу, і особливо про Івана. Зворушливий і закоханий лейтенант тепер пробуджував у неї материнську ніжність. І водночас жінка відчувала себе ніби винуватою, адже саме вона організувала групу, яка так і не встигла здійснити свої далекосяжні плани, а вже неї зацікавилося гестапо. А може, що вдасться врятуватися? Треба якомога швидше збудити товаришів, попередити. Будити нікого не довелося. Рипнули двері, до їдальні увійшли спочатку Іван, потім Раїса. «Гестапо», – сказала Галина, – «у вас усе чисто?» Чисто відповів Іван. «Це не допоможе, заїкаючись, відчуваючи, як від страху до горла підкочується огидний клубок нудоти». Сказала Раїса. У вхідні двері постукали чимось важким. Прикладом автомата чи ручкою парабеллума. Болуна від ударів прокотилася по всьому будиночку. Доведеться відчинити, вступив до сіна Іван. Стривай, спинила його Галина. Хай ще раз постукають. Інакше буде враження, ніби ми на їхній прихід чекали. Стукіт повторився. Тепер у двері гатили нетерпляче, роздратовано. Іван, стримуючи тремтіння в колінах, наказуючи собі бути спокійним, зовсім спокійним, пройшов у сіни, підкреслено різко, щоб усі чули, відкинув важкі гачки, прочинив двері. Одразу потягло холодним повітрям ночі. Світло сильного електричного ліхтарика вдарило з надвору, Хто стоїть за цим світлом не видно. Руки вгору, почувся наказ. Іван слухняно підніс руку. Ліва рука у полотняної необіленої сорочки залишився висіти. Я наказав руки вгору, лютував голос. У мене тільки одна рука, відповів Іван. Зараз перевіримо Штандартенфюрер або ж полковник СС Курт Шпрингер. Офіцер у чорному шкіряному пальті, що при кожному русі сухо шелестіло, ступив у сіни, твердою долоною схопив Івана за плече, обмацав коротку куксу, гидливо сказав, руки справді немає. Говорив він російською мовою досить добре, але якось неприродно, ніби горло в нього весь час було затиснуте, і від того голос здавався штучним. «Схожим на грамофонний!» «Лікар Галина Стороженко тут живе?» запитав Шпрингер, і в Івана обірвалося серце. «Що робити?» «Кинутися на цього впевненого і добре виголеного полковника, зубами дотягтися до горла і в ту ж мить упасти з кулею в серці? Саме в цю мить відчуття свого каліцтва, безпорадності, Здалося особливо принизливим і болючим, але мозок працював чітко. Страх не паралізував, а може навпаки загострив його чутливість, і лейтенант здивовано перепитав «Лікар?» «Так, лікар-окуліст Галина Стороженко. Де вона?» «Там», – сказав на двері і Іван. «Полковник, мабуть, не зрозумів Івана» бо відчинив двері в його кімнату. Зайшов, поточився назад від густого запаху тютюну, гучно чхнув раз-двічі і вискочив у коридор. «Що це таке?»